Мері, рожтовхуючи всіх, полізла нагору. Хоч би так, як викинула те, що ношу в собі. І знову сміх, крики, гамір. У розпал веселощів двері відчинилися і з'явилася колишня регенша Анна Дебоже. На її обличчі з грубими, по-чоловічому важкими рисами виразно проступила відраза. «Ганьба і сором! Король ось ось помре, а його дружина...» Мері відкинула з обличчя волосся Заспокойтеся, мадам Дебоже Сьогодні різдвяна ніч І хто знає, може король ще видужає У нього просто чергова криза Згадайте, у нього вже були схожі одинадцять років тому Тоді всі теж думали, що він помре А він вижив І навіть одружився зі мною Анна Дебоже стояла, мов кам'яна статуя Коли раніше Людовик хворів його дружина, королева Анна, не гріховодила з пажами, а здійснила паломництво до найшановніших святинь Британії. І король видужав вижганьбити ви ж своєю поведінкою гордий титул королеви Франції. Вона гордо вийшла і не забула поширити чутку про неналежну поведінку королеви. Тепер навіть ті, хто підтримував мері, Граф де Тремуль, герцог Лонгвіль, кардинал Пріє відвернулися від неї. Навіть не дозволяли залишатися наодинці з королем, побоюючись, що вона вчинить щось, що засмутить його величність. Даремно. Мері була пригнічена і тиха. А Людовик і не помічав її, постійно перебуваючи в нестямі. Зате Мері відвідала Клодія. Вони разом молилися та, підводячись з колін, мері помітила, що принцеса посміхається. Взагалі вона була якась навдивовижу жвава. Незабаром народиться маленький принц, повідомила вона, і Мері ледь не підскочила з переляку, подивившись на клодію, не в змозі навіть зітхнути. Та ж по своєму витлумачила її збентеженість. З волі провидіння. «Я чекаю дитину», – посміхаючи сказала Клодія. І додала гордо, «Адже ми з Франсуа станемо королеми-королевою, а отже нашого сина буде визнано дофіном». Для себе вона вже поховала батька, а до мері прийшла навмисне, щоб дати зрозуміти, що тепер ніхто й ніщо не розлучить її з Франциском. Навіть її вродлива мачуха. Коли Клодія виходила, очі її світилися відвертою зловтіхою, а Мері ще гостріше усвідомила весь жах свого становища. Адже й у неї під серцем теж був той, хто міг би називатися Дофіном. «Боже, що ж вони зробили зі мною?» – злякано думала вона. Лягла в ліжко і, засунувши запону, розплакалася в подушку. Нехай думають, що вона ридає за втраченою короною. Вона ж тепер боялася за своє життя. Навіть не могла написати братові, щоб він захистив її. Генріх і Англія були далеко. І Брендон теж. «Чарльзе, врятуй мене!» – шепотіла вона, добре розуміючи, що врятувати її неможливо. «Дитина Клодії. Її дитина. Неважко здогадатися». На чиєму боці перевага. Через день після різдва над Францією промчалася справжня буря. Вітер вив і стогнав, несучи сніговий колючий пил, вириваючи з коренем дерева, зриваючи дахи з будинків і дзвони з дзвіниць. Ула турнелі гуркотіли ставні, з дахів злітала черепиця, з усіх щілин неймовірно тягло, а холодний вітер гасив полум'я смолоскипів. Здіймав оббивку стін. Щоб зігрітися, в камінах спалювали цілі ліси. Але вітер заганяв назад у каміни клубу диму, і всі кімнати були заповнені ним немов задушливою темною імлою. Король Людовик помирав. У останній день грудня біля ліжка вмираючого зібралися найближчі йому люди. Його донька Клодія, герцог і герцогиня Делонгвіль, Граф Тремуль, Анна де Боже і духівник короля Гійом Парні. Королеву не запросили, лише у віддаленому куті тупцював у якості її представника боязкий Томас Болейн. Людовик тьмяно дивився з підопущених повік. Дихав зі слабкими хрипами. Він був дуже змучений і хотів померти. Над ним схилився його духівник». Моліться, сір, і повторюйте за мною. Господи, відпусти мені гріхи і не суди мене, твого вірного раба, за ті гріхи, що інші їх робили від імені мого. Людовик лише слабко поворухнув губами, навіть немов спробував підвестися, але його голова без впала на подушки. У кімнаті запала тиша, що переривалася тільки виттям вітру за вікном, та схлипуваннями жінок. Розділ 8. Січень 1515 року. Королева прокинулася через гнітючу тишу. Буря щухла, весь світ, здавалося, був засипаний снігом. Камін вихолов, у спальні було нестерпно холодно, і вона насилу докричалася, щоб прийшов опалювач і розпалив вогонь. У зубами цокотіла від холоду. Їй не поспішали повідомляти про смерть чоловіка. А через те, що останнім часом її фактично не допускали до нього, то й сама вона не одразу довідалася. Проте почала здогадуватися. У палаці було незвично тихо. На численні придворні сновигали переходами, схожі на мишей, що шукають щілину, куди можна прошмигнути. Мері тремтіла, чи то від холоду, чи то від страху. Тільки тиша каплиці трохи заспокоїла її. Вона на колінах доповзла до підніжжя статуї святої діви і, обхопивши його, завмерла, немов шукаючи захисту. Коли з'явилася баронеса Дімону з повідомленням, що Людовик 12, милістю Божою король Франції, помер, Мері якийсь час дивилася на неї величезними сірими очима, а потім знепритомніла. «Ось як не хоче розпрощатися з короною», – процідила Дюмон крізь зуби. Забальзамоване тіло короля Людовика XII поклали у свинцеву труну, і 3 січня знатні вельможі Франції у скорботній тиші перенесли його в собор Нотр-Дам. Над засніженими вулицями Парижа чулися ридання народу. Людовик 12-й Валуа був добрим королем, котрий багато зробив для Франції. Його істину заслужено називався батьком народу. Жалібно гули дзвони. На панахиді королева Марія вся в чорному стояла в головах труни.